Jamen jeg kan altså bedst i duften af Harpix, For det her er duften før Forstår du det? Så er duften af Harpix endnu en gang klar til at ramme dine øregang, Og det her afsnit det at sponsoreret af Hummel og Faxe Kondi Fordi vi er sponsoreret Hummel Så har vi altså lavet en aftale om at Man kan gå ind på Hummel.dk og bruge koden duften 20 Så får man altså 20% rabat på hele Hummel.dk Jeg har tilbuddet er at gælde frem til den 20. januar Her 2022 Og det gælder altså ikke i forvejen nedsatte varer vi skal igen lige have en snak med Henrik Mølgaard, som også er sponsoreret Hummel, inden at vi skal snakke med den gode Mads Menta Og den her snak med Mølgaard, det er altså både nogle små røverhistorier, og så er det også en snak om en hummelsko, der hedder Algis GG12, som Mølgaard han altså spiller i. Så det tager vi lige først. Der er link nede i episodebeskrivelsen direkte til skoen her, og selvfølgelig også til Hummel.dk. Nu må I have en rigtig god lyttelyst. Henrik Mølgaard, du får igen lov til at indlede det her fantastiske afsnit, hvilket jeg er helt sikker på, det bliver af Duften af Harpiks. Velkommen til igen. Tusind tak igen. Og det er dejligt, at du vil være med. Altså, vi sidder sådan set begge to lige i omkring Aarhus, men ja, der er noget, der hedder corona, så vi tager den på afstand. Ja, vi skal stadig huske at passe på hinanden. Ja, netop. Men vi skal altså også øh, lige have et par historier for dig i dag, og snakke øh, den her hummelsko, inden at øh, vi går i gang med afsnittet Algis GG12, som vi også har snakket med dig om en gang før, og som er øh, den hummelsko, som du spiller i. jeg har jeg har jo, jeg har jo øh, vores øh, lynhistoriekort, som, som, øh, lyn som lytterne kender her, og, øh, og jeg vil gerne lige trække et øh, for dig, øh, så du lige kan komme med en lille lynhistorie. Og på det første, der jeg trækker her, der står faktisk... Der blev jeg bange. Oh. <laughs> øh, ja, men det er sikkert blevet flere gange. Øh, vi, øh, vi tog en familietur til øh, Lyon, der, der vi boede i Paris. Ja. Øh, vi havde været så dygtige at vinde vores Champions League-gruppe, så det gav jo et par frivegender i foråret. Og, øh, og det kan man hurtigt komme til Lyon, hvis man tager hurtigtoget. Øh, så vi tog det for at hygge os. Og, øh, og bedst, som vi går sådan nede i... I går gaden, og på vej ned for at finde et sted at spise, øh, jamen så lige pludselig, så er øh, Viola, vores ældste øh, datter, hun er simpelthen væk. Øh, og hun var, hun var rigtig væk. Ej. Altså, det var, jeg kunne slet ikke øh, altså, komme i kontakt. Der var, der, der tror jeg ikke engang, jeg var bange. Altså, det var, det var ren panik. Ja, ja. Øh, og og hele, ja, hele situationen, det tager jo måske halvandet minut, før at øh, vi finder ud af, at hun stod og kiggede på en eller anden i en eller anden butik, og vi, øh, vi var bare gået videre. Ja. Øh, og, og gik og talte med os selv. Men, øh, Ah, der, der blev en lille smule bange, der, der følte vi os noget på, på udebanen og heller ikke, uh, heller ikke lige uh, jordens bedste forældre den dag. Altså, så er det ikke bare den, hvor man synes, uh, man, man er lidt bange for, at man ser en film, det er mere sådan en, der rammer sådan ned, sådan en guh. altså man bliver sådan helt... Uh... Ja, det var, det var sådan helt uh, nærmest på eksistensen, <tryk> ja, ja. at man godt mærker, at, uh, at det, det, var ikke, det var ikke så godt. Hvis vi lige skal samle vores snak op om, om skoen fra sidste gang, så øh, sluttede vi sådan set med at snakke om det her med den grip på halvgulvet, det her med den hverken har for meget eller for lidt, øhm, hvilket er, er godt, så man ligesom ikke får reddet knæene og, og anklerne og leder videre, hvis den står for godt fast, men samtidig godt kan gribe fat i et, i et lidt øh, kan man sige, støvet halvgulv. Og så snakkede vi lidt om øh, det her med, at... at du mener ligesom, at, at Hummel har fået justeret nogle ting på den, så den øh, faktisk holder længere og ikke øh, bliver udtrådt så hurtigt. Og vi snakker om det i sidste afsnit. Den, er, den, den hedder Algis, og så hedder den GG12, som er det her med Global Goal, altså verdensmål nummer 12, som er bæredygtighed. Skoen er genbrug, og så har den den her biobaserede sål, altså skumdelen, som vi ikke har snakket om endnu, som ligger dernede i memlaget af lavet rapsolie. Den del, Mølgaard, det er den, du snakker om blandt andet, som du synes, der er blevet forbedret, ikke? Jo, uden tvivl. Øh, der, er, øh, der er sket en kraftig forbedring sådan over, over de seneste år. Øh, nu har jeg jo spillet i Hummel i næsten 10 år, øh, og det kan virke dumt at skal gå, gå helt tilbage til, øh, til sådan filuren, som jeg, som jeg startede i, fordi at det, var, det var et helt andet stykke arbejdsværktøj, hvor at, øh, at øh, i dag er der, øh, er der, er der virkelig, kommet, øh, virkelig kommet fart på, og øh, man kan godt se, at for, for de her 3-5 år siden, at, at der, har de, der har de virkelig taget tyrene ved hornene, og så sagt, nu, nu starter vi helt forfra, og så prøver vi lige, sådan lige at, at, at gentænke, hvad det egentlig er, vi har gang i, i stedet for at, at bygge videre på, på noget, som måske er middelmodigt, så, så vil vi rent faktisk være, være high performance sko som som man ikke kun vil spille i, fordi at, øh, at vi sponsorerer nogle spillere, men, men der er rent faktisk nogle verdensklassespillere, som har lyst til at spille i den her sko, fordi mm. at den er øh, en af de bedste på markedet. Og den har altså det her skumlag, det, det er det, der hedder p Renew, øh, som er sådan biobaseret øh, skum. Og der, der kan man, der kan man øh, se nogle grafer på det, at, øh, at der blandt andet er rigtig meget rebound i dem. Altså det vil sige... Når du hopper ned for så at hoppe op, eller løber hen for at hoppe op, så, der, så giver den faktisk ekstra rebound, også når man selvfølgelig bare skal løbe frem og tilbage. Er det noget, du kan mærke også, at, at det er sådan en, en god, let hoppesko, om man vil? Ej, det kan jeg trods alt, det jeg, det kan jeg trods alt ikke, og det tror jeg også, den opmærksomme... Den opmærksomme håndboldserier vil også se, at øh, så, så meget øh, hopperi er der heller ikke i mig. Ja, så en, Æh, en let sko, om man vil. Altså sådan en bouncy, bouncy sko. Det er måske mere det, jeg vil sige. Nå, det kan jeg sagtens. Og, øh, og her de seneste øh, par sæsoner jeg er jeg begyndt at slide en lille smule med... Øh, men mit knæ mm. øh, har fået springerknæ, og det, det kommer sig af at have løbet på, på asfalt, simpelthen for meget, da vi, da vi lukkede ned under, under coronans, øh, ja, den første tur. Ja, okay. Og, øh, ja, og nu er vi allerede ved at være to år senere, ikke? Men, øh, men, øh, men der kan jeg rent faktisk, øh, jeg kan tydeligt mærke, at de dage, hvor jeg vælger at, øh, at arbejde i noget andet, man sige, mm. øh, hvis jeg har nogle andre sko på, Øh, at, øh, at der kan jeg godt være, være Noget mere øm Og måske en lille smule hævet omkring knæet øh, Og det tror jeg da helt sikkert har noget at gøre med At, øh, at, øh, at jeg rent faktisk er kommet i En bedre sko nu Som, øh, som tager noget bedre fra mm. og, øh, og vi har bare brug for noget godt værktøj Og når man først begynder som mig at, og slide en lille smule med knæet Så er det i den grad vigtigt at, øh, at de sko som vi bruger så mange timer i De skal bare være i orden Ja det kan jeg godt forstå og så som du sagde til mig også, da vi snakkede sammen i går Du skal også ud og løbe om kappen med Gissel her i aften Så der skulle du gerne være helt på toppen Ej, der får jeg så brug for alt det bounce, det kan det er for det. det er jo det høre, jeg trækker lige et, et, et kort mere her Til en lille historie Der står til, til eksamen, står der oh. øh, jeg, har på en eller anden, nej, jeg har jo aldrig nyt at gå til eksamen Men jeg har altid været rigtig dygtig til det Ja Øh, og, øh, og det var nogle gange Måske en lille smule uretfærdigt Fordi at øh, I hvert fald det sidste år øh, Af handelsskolen Der havde jeg ikke Jeg havde ikke min skoletaske med En eneste dag øh, fik, lavet min, fik lavet mine afleveringer men, øh, men var simpelthen Altså kom uforberedt Og Øh, det, var, det var på mange måder en, en frygtelig tid, men, øh, men, men så alligevel så endte jeg med at gå til eksamen og øh, altså at score langt over par, øh, altså den helt, helt ufortjent, fordi at, øh, at jeg måske egentlig hører efter en lille smule alligevel, og så, øh, og så måske egentlig også er jeg dygtigere til at tale min sag, end jeg er til at, at få lavet min lektion. Mm. Øh, så, så derfor så har eksamen egentlig altid, været, øh, har egentlig altid været okay for mig. Så øh, du, du kunne godt vinge den ved bare at, at tale for din syge moster. Ja, men det kan jo også godt blive en sovepude, når man først bliver bevidst om, at øh, det skal nok gå sammen, så, så bliver man heller ikke mere arbejdsom. Ej, det er jo det, der er problemet. Øh, så er der faktisk en, der hedder, jeg elskede de sko. Øh, jeg tror, det, det første år, jeg kommer ind i ligaen, der, øh, der køber jeg faktisk et par... Øh, par underlige sko er det, og det gjorde jeg fordi, at, at Skjern havde en nordmand, Trondførte Eriksen, som spillede i de der sko, og de var altså så blærede. Jeg var så vild med dem. Og jeg, og jeg endte ikke med at spille ret meget i dem, fordi at det egentlig ikke var en ret uh, god sko, men... Uh men øh, de var altså, de var så lækre og, og første dag sådan de ruller op i sådan en rød og sort øh, bastardskølle der. Ja, ja. Æh, altså noget af det andet skrammel, de andre. De var <laughs> dukket op i på det tidspunkt ikke? Altså, det var ikke det var ikke Holmelskons øh, bedste tid på det tidspunkt. Nej, Æh, nej. Så, altså, der var jeg så altså en kæmpe kanon de der, den første <laughs> uge. Men, øh, men, jeg, men jeg skal altså sige jeg fik jeg fik del med ikke delmægtigt spillet mange kampe i den. Ej, okay. Men øh, til at runde af på her, så vil jeg sige, at du spiller masser af kampe i de her Hummel-Algis äh, GG12, som de hedder i sin fulde længde. Øh, og, og den er jo sådan, man kan sige, den har jo også en, en overdel, som vi ikke har snakket om endnu. Det vil sige, den overdel, hvor man ligesom snører øh, snørrebåndene osv. Og den går jo faktisk den går sådan rimelig godt op af, af anklerne. Og så har de lavet sådan, at den, øh, at den stabiliserer særligt godt omkring hælen og, og giver god øh, fixering. Øh, hvordan er den at trække på? Jamen, den er, øh, den er faktisk øh, sådan dejlig fast, vil jeg sige. Ja. Øh, de, de kører med det her, øh, den her sådan, sokke fornemmelse, øh, hvor den sidder ret, øh, ret godt til på foden. Og, øh, og det er egentlig ret vildt med. Og så vigtigst af alt, så, så er der nemlig rigtig, rigtig fin støtte omkring anklen. Det er, det er noget af det værste at opleve. Det der, ja, som at komme i sådan en blød løbesko, ja, ja. Når, man skal, når man skal ind på halvgulvet. Men den er, altså, fordi man, den er dejlig. fordi man i løbeskoene simpelthen vrikker om, ikke? Jo, jo, der, den, er, den er alt den, ja. er jo, den er jo selvfølgelig bygget til, at man skal løbe mange kilometer mm. lige ud i et, i et eller andet bestemt tempo, ja, hvor at, ja. at, at, at så fungerer vi jo sjældent på håndboldbanen. Mm. Øhm, så den er, den er både øh, både sikker, og så, og så den her fornemmelse af, at den sidder så, så tæt til foden, øh, synes jeg jo er rigtig rart. Øh, jeg tror, at der er helt sikkert andre, blandt andet en Anders Eckert, som jo aldrig bandt sin sko. Øh, han ville han vil jo have hadet at komme i den her sko, øh, men... Øh, men, men for mig, som egentlig gerne, lidt ligesom den der fornemmelse af at komme en lille smule tættere på, øh, på gulvet, nævnte jeg i sidste afsnit, ja, ja. Øh, så, så er det det her det samme, dermed at med, at øh, den, føles, den føles også lettere for mig, når det ikke er noget, jeg sådan skal, skal slæbe rundt på, fordi at, øh, at den egentlig øh, bare ligger sig så tæt til foden. Jamen, øh, Mølgaard, det var godt at snakke med dig. Godt øh, humør, inden at vi skal i gang med, med det her afsnit her. Tusind tak, fordi du vil være med endnu en gang og fortælle om øh, de hummelskues, som du spiller i. Det var, det var fornøjelse. Ja, og held og lykke øh, til slutrunden. Tusind tak. Husk, at der altså er et link nede i beskrivelsen, hvor man kan gå ind og finde den her sko. Man kan også gå ind på Hummel.dk og bruge koden DUFTEN20. Så får man altså 20% rabat på alt ind på Hummel. Det gælder dog ikke i forvejen nedsatte varer. Tilbuddet løber altså frem til den 20. januar, så man skal være lidt hurtig. Nu er det tid til Mads sig. Lad os komme i gang. Så er det endelig tid til, at der er lidt ordentligt at kigge på i fjernsynet igen. Og ikke bare ordentligt, også pænt. Mads Mensa, velkommen til duften Harpex. <laughs> Mange tak. <laughs> og Niklas også, selvfølgelig. Ja, tak for det. Tak. <laughs> altså, det er jo øje, guf at sidde og følge med, øhm, når I spiller håndbold. Og Vi har glædet os vanvittigt meget til at have dig med, Mads. Og øhm, det bliver en fremragende udsendelse, det kan jeg mærke allerede. Det håber jeg da. <laughs> Det er jeg helt sikker på. Niklas, han har, øh, han har ligesom pumpet, hvad kan man sige, stemningen og mine for forventninger op og sådan noget. Så øh, det, øh, det bliver godt. Det glæder jeg mig til. Mm. Jeg har varmet det hele op. Det er, der er ikke noget som, noget som forventningsbræs. Så du kan kun skuffe fra nu af? <laughs> Men det kan jeg godt. Jeg kan godt fornemme det, der det bliver henad. Nå, men altså, kan man jo allerede starte med alle skuffer over tid, som Minds of 99 jo synger, øh, og det er i hvert fald helt sikkert noget, vi skal snakke om på et tidspunkt, det her med øh, musik, playliste osv., fordi der er du jo øh, den store DJ Alligator på, på landsholdet, er det ikke rigtigt? Jeg har i hvert fald været så heldig at få lov at have i i mange år, indtil jeg fandt... Øh det, der indtil videre har været en, øh, ikke en lige så god, men øh, potentialet til måske at, at overgå øh, under, under den rette vejledning. <laughs> du bare, du skal bare have bladet dit skæg der, og sådan lige have afbladet det, så det er sådan helt dit. Ja, nej, det var ikke om, der havde jeg, det. Har det, lidt, jeg har lidt problemer med at få den, øh, få den kørt hele vejen, øh, linjen der, den fine, tynde linje, han havde. Men ellers så ja. tror jeg, at det lukkede godt kunne komme lidt derindad. Nå ja, og når vi, når vi er der faktisk ved hårde snakken, ikke? så kan vi jo bare lægge helt, helt hårdt ud, og så bare gå direkte på... Altså, har du nogensinde haft sådan et eller andet sindssygt hår? Øh, nej, der er jeg der er nok et af de, de kedeligste mennesker på, på planeten. Men han kan få et meget, meget fedt hår. Det er der mange, der tror, øh, men... Uh... <laughs> ja, men det, det tror jeg... Hvis vi lige lader det vokse et års tid, så... Uh så tror jeg, at vi alle sammen kan synge i det. Det vokser i hvert fald kun en retning. Men jeg er ekstremt ekstrem konservativ, hvad det hårde angår. Der har ikke, ikke været meget variation. Jeg tror, det vildeste, der nogensinde har været, det var, var det, vi kaldte kasketfrisør, da jeg var, var barn, hvor vi der lige fik lov at være på toppen. Faktisk lidt forud for sin tid, kan man godt sige. Æh, med den helt hele, hele kort i, i siden, og så, øh, så lidt lækkert på toppen. Men øh, det, det er mange år siden. Men du har jo egentlig også været grund til, at Andy Schmidt øh, har haft sjovt hår, og nogle andre islændinger faktisk også i din tid af AG. Jamen. Jeg gad godt at vide, hvad du skulle gøre, hvis du havde tabt de vedmål, for nu gik det på et vedemål, hvor du vandt. Ja, men man kan sige, at det der har været... Det har og jeg tror måske også derfor, at jeg ikke, ikke skal væde med det mere. Det er hver gang, at håret det har været indsats, så, så har jeg vundet. Ja, egentlig, <laughs> øh, Men hvad skulle du gøre? Øh, jeg skulle øh, også i det første vædmål med Guzion og Snorri, øh, der måtte jeg ikke klippe mit hår. Øh, et, et helt tilbage i AG-tiden. Øh, der måtte jeg ikke klippe mit hår, før jeg havde lavet to mål i samme fodboldkamp. <laughs> det vil sige, at det var i princippet et, et vædmål uden sådan en udløbsdato på. Til gengæld, hvis jeg gjorde det inden for den første måned, var det så, at de skulle øh, henholdsvis farve håret sort og, og klippe sådan, ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det snor, jeg havde. Äh, Munkefrisyrer. <laughs> <m> munk, <laughs> munk <laughs> lidt er ind over det. Øh, med Andy mener jeg faktisk også, at jeg skulle have haft afbladet hår Men det havde han jo så. Det, det blev heldigvis Andy, der skulle det. Men hvad skulle i dyster om øh, der? Det var fem, fem discipliner. Det startede egentlig med, at vi havde tabt en kamp i, i Meldtungen. Og øh, ja, så er der jo... Der, der, var, der var dårlig, men god stemning. Ja, der blev gået lidt til hinanden, men på en, en, en god måde hjemme i bussen. Øh, og så tror jeg egentlig, det startede med, at, at jeg synes, Appelgren han skulle have forklippet det der lange år, han havde. Øh, samtidig med, at han synes, jeg skulle lade mit voks... Og så lige pludselig bryder Andy ind, øh, fordi vi var ude i at, at skulle lave sådan en, en femkamp øh, med nogle forskellige sportsgrene. Og så bryder Andy ind, at der ikke er nogen sports, jeg overhovedet kan finde ud af. Det eneste, det var håndbold, og det var jeg ikke engang så god til. Øh, og så blev det ligesom drejet væk fra, at øh, det var mig og Appelgren, og så blev det mig og øh, der tog det her vedmål op. Og så efter lidt Lidt tid øh, Tid så er det jo bare snak og snak Men ingen der er rigtig venner når det kommer til stykket Men så blev vi ind i, Nu bliver vi også nødt til at få det afklaret Så startede vi i bowlinghallen Hvor der fik en, øh, en ordentlig røvfuld Jeg har aldrig spillet mod så dygtig en bowler Som Andy Men Æh, kunne du finde ud af at spille? Nej og jeg tror dag jeg spiller øh, Jeg er faktisk tilfreds for jeg, jeg tror det er en af de bedste runder jeg nogensinde har gået Det er jo bare op mod, øh, mod overmagten Øh, men kommer så altså heldigvis på hjemmebane øh, efterfølgende i bordtennis, øh, hvor han er op mod... Øh, det ved du selv, Niklas øh, Hvordan det nej, der er det? Der er du faktisk øh, uhyggelig god. Øh, og der fik han også, øh, det fik han også at føle. Øh, han tror, at han kunne komme med i et par, par jeans og et par... <laughs> en eller afvasket t-shirt. Ja, tror Der synes jeg altid, det er vigtigt, at man må aldrig går ned på, på udstyret. Så jeg havde bestilt fra top til to og nyt bad og det hele. Og der blev han også, øh, også mos, godt og grundigt. Og så havde han, øh, var han tredje disciplin, det var badminton, øh, hvor det også blev en nem sejr. Altså, der er jo ingen svejser, der kan, der kan spille badminton. Men har du gået til badminton? Nej, ikke. Jeg kun spillet ud i haven med min bror. Men jeg tror alligevel Nå, bare sådan, øh, som, som dansker har man vel bare en eller anden fornemmelse for, at det går ud på. Altså... Øh, kunne reglerne bare en lille smule om og måske ikke bare blive stående det samme sted på banen hvor man slog til den sidste. <laughs> Æ, og så var der så tennis og, og buskydning tilbage. Æ, og der ja, der var han igen op mod, mod den sorte fætter og der der, der fik Men han, han var ikke der var ikke noget svejsisk fætter over ham. Nej, den var den var bare den, den plads så vi nåede aldrig at, at skulle i, i bueskydning Som jeg ellers havde Som en af de discipliner Hvor jeg så mig selv som klar forhånds favorit Så, så det, den blev lukket Den blev lukket på træet Har trænet utrolig meget buer og pil ud i haven i, som barn med min bror. Ja det kunne jeg forestille mig. Jeg ved ikke, om du kan huske den samling vi havde i, Jo jo Der var jeg faktisk også rigtig godt kørende Med, med buer og pil Ja, men det kan, jeg, det kan jeg så ikke lige huske, at du har et eller andet ja, kan jeg, huske. Ja, jeg tror også, det er den første samling med, med kutmoder. Med gummi? Ja. Ej, det er læst nærmest, at I ikke kom ud og, og, og lave den der, fordi jeg tænker, hvordan kommer man lige i nærheden af at lave bugeskydning, hvis man ikke ja, hvem, går hvem, til det? Hvem styrer de konkurrencer der? Øh, Patrick Grøtsky var, var ligesom tårholder på, på det. Øh. Altså, så det, det. Altså starter det hele med en diskussion mellem dig og Appelgren? Ja. Og Appelgren har stadigvæk langt hård, og han har intet, at skulle have sagt i jeres konkurrencer. Ikke, øh, han var bare glad øh, til skur kan man sige. Jeg tror egentlig bare, han var glad for at slippe for at være med i vedmålet, og så stadigvæk se enten mig eller Indy Tab. <laughs> ja. Og der var ikke nogen overvejelser omkring, hvad det var for nogle fem discipliner. Altså, de starter næsten alle sammen med B. Bowling, bordtennis, badminton, buskydning, og så, så, så var der så lige tennis også. Det er, det er faktisk bare tilfældigt. Jeg tror... Øh, man havde lidt mulighed for at nedlægge veto på nogle discipliner, så vi, vi var sådan prøvet at, at finde fem discipliner, hvor, hvor man rent faktisk mente, man havde en realistisk chance for at slå den anden. Jeg vil gerne 100% sige, at Andy har troet, at han havde ville vinde 6-0, 6-0 i tennis. Det har han helt sikkert, og han havde også troet, at han bare lige skulle vinde i bordtennis. Og så kunne det godt være, at han tænkte, at buskydning kunne gå galt for ham, men så havde han stadigvæk nogle andre discipliner i baghånden. Hvad, hvad er det for et sæt man stiller op i, hvis man stiller, stiller i fuld nat til at spille bordtennis? Hvad er det så ud over øh, et Jeg synes, det er vigtigt at have en, en kort short på. Øh, den, de må ikke være for, okay. for lange. Øh, og så selvfølgelig polo-t-shirts. Polo og noget, noget på hovedet? Øh, en lille pandebånd. pandebånd? Nej, jeg, jeg tror faktisk, vi vi havde og det kæmte jeg til... Øh, jo, jeg havde sgu pandebånd på. Det havde jeg både til tennis og bordtennis. Har I hørt om det, der hedder grilltennis? Grilltennis? Nej, Ja, jeg ved ikke, hvad det går ud på, andet end at det er noget med, at man griller og spiller tennis, så måske skal man ramme den der grill, jeg, jeg ved det faktisk ikke. Men der er det også tøjet, som er det aller, aller øhm. Og det tror jeg lige, at vil undersøge lidt. Synes det er vigtigt at udvide som noget, <laughs> noget, noget for dig. Det er meget vigtigt med udstyr. Det, det, det, er, og det er det allervigtigste i grilltennis. Øh, grilltennis er en øh, catchersport. Hvad stod der her? Jamen, de ser helt fremrende nu. Det er nemlig også med pandebånd, det er med polo-t-shirt, og det er med høje sokker. Altså, det er, sokker. er dig, mens det, I flere farver, som du trækker godt op af skinnebenet, ikke? Det lyder meget, øh, det lyder meget spændende, faktisk. Og nogle, øh, og nogle hvide sneaks. Øh, catchersport sport fra Tom hvor man skal forsøge at ramme en bold ned i en kop, der står i en gylden kuglegril <høst> <hælde> ja, Jeg ved Ja, det lyder ikke som dig. Ej, jeg faldt lidt af til sidst. Det blev lidt for random, men ellers synes jeg, at det med påklædning, det, det kan man i hvert fald måske overføre til nogle andre kætsersport. Og, og grillet ved siden af. Ja, ja, ja. ja. Og, og det er sådan set det, der er det vigtigste, det er det her med, at man, at det, man skal være liens, ligesom i cykelsporten. Det handler mest af alt bare om at se godt ud, mens man spiller. Nå, men det var, det var vi, vi kom fra håret. Jeg kunne godt have forestillet mig eller dig med sådan en helt højt og så sådan en kamp siddende i. Det øh, er de, de, de, lige nøjagtig den sætning, har jeg har hørt, øh, hørt mange gange efterhånden, men øh, ja, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror simpelthen ikke også nu, mit hår er også begyndt at blive, blive mere og mere krodt, så jeg, jeg tror også, det løb, det er, det er kørt. <laughs> Jamen det er jo øh, det er jo også efterhånden de, de aldrende kræfter, øh, som der er samlet her i dag, Niklas og, og Mas. Niklas, kan du ikke lave den sådan formelle øh, præsentation af Mensa? Jo. Og det er jeg meget spændt øhm, på. Ja, det er jeg også meget spændt på. <laughs> øhm, Mass Mensa, vi er meget i tvivl om øh, alderen øh, på landsholdet. Du kan få den Men, officielle... Øh, ja, okay. 30. Ja, det er jo ikke en officiel. Det er jo ikke officielt. Mass har været over 30 i alle de år, han har på landsholdet. <laughs> over 30 eller hvad? Ja, ja. De snider, de, snider, de der. Øh, så har han... Øh, ja... Han øh, var i Himmerland. Himmeløv. Himmeløv sagde den <laughs> Der er rimelig stor forskel. <laughs> ja, det er der. Æ, Nordjylland <laughs> i forhold til Sjælland. Ja. Ja. Æ, omkring Holbæk, øh, efter han tog turen til Nordsjælland. Der var lidt, Æ, der var lidt stop i, i FIF. Nej, der var i FIF. Og, ja, ja, og FIF. Et, et år i AG. Øh, det er lige meget. <laughs> Æh... Du har ellers AGK stået som ligesom den næste her <laughs> Ja, det, det skal vi spørge, også okay. snakke <laughs> <Færd nok. laughs> om Det tror jeg faktisk var efter Nordsjælland Ja, men det var også, det i, var, det var også efter Nordsjælland Det var det, og det var i første division I, i første omgang. Ja ja. ja, ja, så to gange AG Efter Nordsjælland blev det så AG Og så kom det videre til Aalborg, og så kom du ned til mig øh, i Regnæggerløven øh, inden du tog skiftet Til det nordlige Tyskland øh, og så er du jo en mand, som jeg tror ikke, jeg har hørt nogen øh, sige noget ondt ord om. Og, og i hvert fald landsholdets midtpunkt. Og jeg tænker også øh, flensborgs midtpunkt. Og du var også... Selvom øh, de tyske ikke var fremragende, da du kom til Regneggers, så var du utrolig hurtigt integreret. Øh, og det er jo ja, måske en af de største forser. Så har du vundet et hav af titler og har en sød lille familie med kone og to børn. Og øh, ja, så vil jeg egentlig lade dig om at forklare <laughs> alle, de andre, alle de andre ting, vi måske ikke ved. Jeg ja, det ramte, øh, ramte meget godt. Jamen, Altså, den, den der introduktion, Niklas, den eller præsentation... Den øh, har jeg fordi, forberedt mig meget på. <laughs> det godt. Altså, skal nok få lov at udfylde en masse huller, <laughs> men den, den, øh, den leder mig faktisk hen til et spørgsmål, som jeg har øh, i forhold til det her. Nu siger du øh, et, et samlingspunkt og et midtpunkt, og en, som man aldrig har hørt nogen snakke dårligt om. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dig, Mads, øh, hvad Hvilken rolle du selv anser dig selv for at have Både på klubhold og så på landsholdet øh, Og vi kan jo starte med, med klubhold, og jeg tænker egentlig både På banen og uden for banen Ja, øh, yeah. men det er jo <laughs> Det er jo nogle gange Lidt et svært spørgsmål at svare på øh, men, men jeg vil da Sige, at jeg tror at det jeg altid har syntes Var, var vigtigst, det var at man Satte øh, sat holdet i første ræk øh, Og det føler jeg i hvert fald at Jeg altid har prøvet at, at gøre Uanset øh, hvad hold det er jeg har har været på. Øh, og så har jeg altid syntes, det skulle være sjovt. Øh, så derfor øh, mm. har jeg heller ikke øh, hængt mig specielt meget i, i dårlig humør. Jeg øh, har måske også været lidt begunstiget af, at jeg for det meste af været på nogle hold, der har vundet meget Så er det træsalt lidt nemmere at, at holde det gode humør. Øh, mm. Men jeg har altid øh, spillet, fordi det var sjovt. Og det har jeg egentlig, egentlig fast i, at selvom det er blevet mere professionelt og der også er også blevet nogle, nogle mål, som er, har været lidt, lidt større og måske også lidt sværere at nå. Så har det stadigvæk været, været det, at det skulle være sjovt, som har været det vigtigste for mig. Øh, og derfor tror jeg også, at, at det med humør, det altid har været en, en stor del af det for mig. Øh, og så har det nok været naturligt nok, at, øh, at det er noget, der forhåbentlig smitter af på, på andre. Øh, og derfor tror jeg også altid, at... Øh, jeg har i hvert fald gjort mit til at der skulle være, være gode stemninger om, omkring mig. Øh, og det føler jeg så også, at, at dem, jeg har været sammen med, de også har haft lyst til at i, i den kasse. Øh, så derfor synes jeg altid, at der har været en, en god atmosfære i, på de hold, jeg har, har været på. Så det er sådan et, et, et, et helt aktivt valg, ligesom at sige, at øh, det, det vil jeg gerne bidrage med? Ja, ja og nej. Jeg tror også bare, det sådan, jeg er. Altså, jeg har ikke... Øh, Hmm. lyst til, at hvis der er noget, der irriterer mig, enten så får jeg det fikset, eller også så accepterer, jeg, at det ikke kan fikses, og så bruger jeg ikke, ikke mere tid på at hænge mig i det. Jeg hader at være i, i dårlig humør, så det er ikke noget, jeg gider at, at være specielt lang tid af gangen, hvis jeg kan, kan undgå det. Der tror jeg, jeg har været, været ret god til at lade tingene ligge, hvis det ikke er noget, jeg kan, kan påvirke alligevel. Er det også den fornemmelse, du har, Niklas, af Mads, som... Ja, nu kan man sige, at det er selvfølgelig både på og uden for banen, men er det, er det også sådan, som du ser, mass? Ja, det rammer meget godt. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set ham sur, eller lidt halvdårlig humør. Så ja, Nej, det kan jeg faktisk ikke lige komme på, udenbart. Ja, det er jo en fremragende egenskab. Var, var du, var, har du været sur efter en kamp? Ja, det er jo nok, hvis man kan sige, det eneste tidspunkt, hvor jeg... I måske i hvert fald ikke er så glade, som jeg godt kunne, kunne tænke mig at være. Øh, men som regel, så øh, altså, der er det jo sjældent lang tid til at, at, at hænge fast i sådan et resultat. Som regel, så skal vi jo spille en 3-4 dage efter. Øh, og der tror jeg altid, det har været lidt min tilgang. at, at for, Jeg synes, det jeg har opnået bedste resultater med, det var med... Med godt humør og så selvfølgelig, at vi er seriøse, når vi, når vi træner. Men ellers, så, så skal det være god stemning, og det skal være sjovt. Så jeg tror måske også altid, at jeg har tænkt, at selvom man har, har tabt, så har man aften og, og natten, hvis det er det, der er behov for, til at, at tænke over det og være, være træt af det. Men så er det, så er det også bare tilbage i, i sporet og arbejde videre. Det har jeg altid troet på, at man, man kom bedst videre med ved også at, at finde humøret frem igen. Så. Og, hvad, og hvad med så, øh, hvad med så sådan, sådan rent håndbold teknisk, hvis man kan sige det sådan? Altså på banen har du en kasket, som hedder øh, Playmaker. Eller du har en kasket, der hedder... Altså, du ved, hvad er din, din rolle, hvis du kigger både på klub og så på, øh, på landshold? Det er jo måske lidt, to lidt forskellige roller, du udfylder der. Ja, der er ingen tvivl om, at, øh, at i klubben, der har der det nok været en mere, øh, hvis man kan sige, stabil rolle. Øh, hvor på, på landsholdet Der har jeg vel næsten haft alle de kasketter på Der at have på efter, efterhånden øh, Der har været nogle slutrunder Hvor at, at man har været starter Og der har været nogle slutrunder Hvor man næsten ikke har spillet Og nogle hvor jeg har startet ud Og blevet skiftet ind Eller startet ind og blevet skiftet ud Altså et, jeg føler efterhånden øh, med, med landsholdet, at jeg tænker ikke, der er så mange ting tilbage, som øh, lige hvad, hvad rollerne angår, som jeg ikke har, har prøvet. Øh, men det tror jeg måske også altid har været en af grundene til, at jeg måske altid har været med. At jeg egentlig øh, altid har... Jeg har altid sagt, at øh, det vigtigste for mig, det var, at der var en rolle. Øh, hvad den så var, det har måske været lidt i, i anden række for, for mig. Øh, men jeg synes altid, der har været et eller andet, der skulle, skulle udfølges. Øh, og så på klubhold der har det selvfølgelig været, været en kontinuerlig lidt, øh, lidt større rolle øh, spillet mere fast hvis man kan sige det sådan jo selvfølgelig også øh, noget andet end et, et udvalghold der lige er blevet sat sammen til, til 10 kamp øh, men ellers sådan har det jo været mange af de samme øh, opgaver ind på banen. Jeg vil gerne lidt tæt på og ind, og ind og boxe og slås lidt, og det vil jeg egentlig også gerne i, i forsvaret. Øhm, så, øhm, så på den måde er, har, har det spilmæssigt tit været det, det samme. Altså det, der spiller jeg jo, som, som jeg nu engang gør. Og hvad, er de, hvad har du en favoritposition? Altså spiller du helst på, på playmakeren øh, i angrebet og på, øh, på venstre bakken i forsvaret eller højrebakken? Hvor, hvor, hvad er det, sådan, hvis du skal tage en position i hver ende, som du føler dig bedst tilpas i? Mm, altså jeg vil sige, jeg har jo spillet med, med Andy og, og spiller nu med hjemme. Og hvis man har sådan nogen til at og styre tingene med den, så tror jeg egentlig helst, at jeg bare vil spille, spille venstrebakken. Øh, men, øh, men hvis der nu ikke var det til rådighed, så øh, har jeg ikke noget problem med at og selv at skulle, skulle sætte tingene op og, og styre, hvis man kan sige det sådan. Øh, så det, har, det kommer lidt an på, hvem min medspiller min er, vil jeg sige. Øh, <laughs> øh, Hvad vil du helst? Øh, yeah. Ja, det, det du løser, du løser det bare Man kan sige at det nemmeste det ville være bare at Spille venstre bak og så løb ned og dække dæk, dæk deres højere bag op Bare blive bliv lige i sin side Men egentlig Altså om jeg står på den ene eller den anden bak det, det hænger næsten mere An på hvem man spiller mod Hvad der lige er mest ret Hvor der er mindst at lave Eller mest at lave Så øh. Nå, så, så, så lad mig spørge på en anden måde. Kan du bedst lide at spille angreb eller forsvar? Øh, jeg kan bedst lide at spille angreb. Det, det er der ingen tvivl om. Det, det er sgu bare lidt sjovere at have i bolden. Øh, men øh, det kan da også noget at, at dække op, men øh, det ser jeg lidt mere som et nødvendigt. Under, men, et b øh, det, det, det, det, det, det, det er et b-job. Øh, selvfølgelig er er det fedt, når du bagger dig? Jamen, jeg kan også godt bedst lide, at jeg spiller angreb. <laughs> Men jeg har jo groet fast. Desværre. Jamen, jeg, jeg, jeg kommer ind til at tænke på, er det, synes du at i løbet af en kamp, Niklas, at det er faktisk er sjovest, når modstanderholdet er i angreb? Fordi så har du noget at lave. Ja da. Det. <laughs> ja, det, det håbede røgsigt. jeg også, du vil sige. <laughs> det er da røvsigt, at du var bare og håbe på, at der er nogen, der kan score et mål ja, Det var ja. derfor, jeg havde en overrække Hvor jeg hver sommer spillede strandhåndbold Så kunne jeg lige få Få kastet lidt mod målet Og score et par mål Det, det spiller er god højere, men at du står inde på Æsken ja, Det er jo ligesom Kevin, der er venstrehåndet Og også står inde i boksen Jeg er også helt vanvittig jeg, tro, jeg er ikke sikker på, at det var blevet til mere end første division <laughs> <laughs> <laughs> Alligevel første division Giver det Ja, ja. Det, er mere, det er mere på luften Jeg er nervøs for ham <laughs> det, er han, det er kommet han, han var med til en øh, u En gang Hvor, han, øh, hvor, vi, hvor Ole og Han syntes vi var alle sammen Vi var det dårligste landshold øh, konditionsmæssigt Så vi skulle bare løbe til vores samlinger Og det var så først, første samling Kevin var med <laughs> ja, kom på landsholdet <laughs> han, øh, han døde der kan ved vide, om det er noget, de siger til alle uholdende? for jeg kan da også huske, at øh, vi blev delt op i dem, som løb godt, og dem, som ikke gjorde, de skulle ud og løbe ekstra om morgenen. Og så når vi kom hjem, så kom de andre sådan ned med sjøsene i badetuffler og ja. søvende. Og, Nå, godmorgen, drenge. Og så havde vi været ude og trådte rundt ude i skoven i Kolding i en, en time øh, allerede der. Nej, der havde de da delt det op til dit øh, uhold, det havde de ikke på vores. Der var det bare alle. Ja, ikke, at jeg tror, at jeg ville have været på det gode øh, hold, øh, som kom ned lidt senere, men der var det bare alle, der løb der kl. halv syv om morgenen, bulleravnet mørkt. Ja, det er egentlig utroligt, at man bare glæder sig så meget til det. Men, øh. Som du selv sagde, Mads, så har du den her... Øh... Du, du er den her glade dreng Som gerne vil have godt humør omkring dig Og også selv er med til At, at, at sætte en stemning Og du er jo uh, Playlistemanden Og jeg bliver bare nødt til at, at, at have dig til Var playlistemanden? Er den overdraget? Ja, det er det mens at starte med at sige Nå men det hørte jeg ikke jeg har, jeg har faktisk jeg, jeg har givet, den, givet den videre til Til en ny øh... Opkomming Upcoming, øh, han har også mere og lyshård. så må vi se, om jeg kan... En, en, en, en lidt, lidt anden uh, farvetone, kan man jo roligt sige. Uh, men uh, nu må vi se, om jeg kan forforme formet ham. Uh, det er lidt uh, lidt det, der er planen. Han havde en lidt brød start på vm huske. Ja, men der er der er nogle ting, der lige skal forbedres. Jamen, hvem, hvem er det? Det er DJ Smigel <laughs> eller <D> DJ... <laughs> smikret. <laughs> kan du så gætte det? <laughs> Nej, jeg ved ikke, hvem, der skal, hvem skulle lige en smikret. Det er før, han bliver til Gollum, ikke? Altså, så det er ikke sådan... Nej, <laughs> ah, det er sådan lige, lige omkring uh, skiftet. <laughs> okay. <laughs> du har måske, du har faktisk du har slet ikke lyst til, og det er en lidt ubehagelig situation, du står i. Du har lyst til at gætte på en, men du har alligevel ikke sådan helt lyst til at... Nej, det er rigtigt. Og du har jo feltet ind i forhold til, din det en Ej, jeg, jeg ved ikke... <laughs> Ej, Savstrup har, har fået chancen. Øh, fået Nå, det er stærkt. Så øh, ham, øh, ham har jeg store forhåbninger til, at, at med den rette vejledning, at, at det faktisk kan med, at måske at blive, blive den største DJ, der har været. <laughs> Men der er lang vej lige PT. Men han har også været i Nordens Paris i mange år, ikke? Altså, han må kende lidt til, til gaden og så videre, så videre, så... Han har, han har mere street, end man umiddelbart tænker, når man lige ser ham i hvert fald. <laughs> øh, og prøver jo også at køre lidt med nogle tatoveringer og sådan noget, så der, der, er, der er mulighed for, at det måske kan, kan blive sådan noget. Apropos tatoveringer, Mads. Har du nogen tatoveringer? <laughs> lige sådan et indskud, spørgsmål. Jeg har, jeg har, jeg har en, en enkelt tatovering, faktisk. Er det noget, vi skal høre noget om? Eller? Jamen det må jeg det må ikke. Øh, øh, jeg har to gode, øh, gode kammerater, Magnus Bramming og Alexander Lønkov. Og vi har kendt hinanden i, ja, siden vi var, var unge. Øh, unge hvad har vi været sådan U-14, U-16-spiller eller sådan noget. Øh, og så havde vi ikke set hinanden længe, øh, og den dag, det så lige kunne passe at mødes, det var. Det var dagen før nytårsaften, øh, så der skete egentlig ikke sådan det helt store. Øh, og aftenen starter jo også med, at Alexander kommer og har afbladet sit hår sådan helt. Øh, så, så der var lagt sådan lidt i, i kakkelovnen, øh, og så sker der ikke rigtig noget i byen, og vi har ja, drukket, drukket tæt hele aftenen, kan man godt kalde det. Øh, og så lige pludselig er der en af os, der får den i, i det, der skal ske et eller andet. Hvad skal vi, hvad skal vi lave? Øh, og det, vi synes, det skal bare være lidt vildere end det, der lige er nu. Øh, og så kommer vi så på, at øh, der ikke er nogen af os, der har en tatovering. Og så øh, bliver det sådan, ja, det er også bare snak og sådan noget. Så bliver vi i om. nu, nu skal, vi, så skal vi også gøre det. Vi skal ikke bare sidde og, og fulde med snakke hinanden om, at øh, det kunne også bare være sjovt og sådan noget. Så, så vi tog en taxa hen til, til Istegade. Og... Øh, har en, en rigtig dårlig snak, tror jeg På vej over, hvad, hvad vi overhovedet skal have tatoveret Vi er ude i sådan noget med Så sætter jeg min hånd på dig, og du sætter den på ham og på, Altså sådan nogle rigtig dårlige idéer Så kommer vi så på, <laughs> <laughs> så kommer vi faktisk på den fremragende idé Vi har altid spillet, spillet rigtig meget pokémon da vi var yngre ja, ja. Og der er jo tre starter tre starter-pokemons, man kan vælge imellem. Og vi var lige tre. Og Alexander, han ville rigtig gerne have Charmander. Og Bramming, han var ligeglad. Og jeg ville gerne have Squirtle. Øh, så vi fik hver vores uh, Pokémon tatueret på baglovet. Og jeg kan sige, at der er ingen af os, der har fortrudt det. Så det, det, det har altså været et godt, et yes. godt valg, selvom der er ikke er så mange, der har været sådan rigtig imponeret yes, over Jeg synes, det er flot æh, på dig. Pikachu, ham, ham regner vi ikke rigtig for noget. Han er sådan lidt irriterende. Han er, han, er han, han er ikke en af de tre, man kan vælge i, i, i det Game boy spil vi spillede, da vi var, var børn. Der kunne, der kunne man kun vælge de, de tre andre. Så vi har fået, vi har fået en hver og så direkte hjem og, og vise den til til lina som jeg lige var begyndt at se i den periode så jeg ved faktisk ikke hvor imponeret hun lagde det men det var ikke nok til at hun hun blev skræmt men hvor stor er den øh, Jamen, den er kan man sige på Magnus Bremsens tønben ret stor på midtbenen øh, ikke så stor. <laughs> den er jo da også lidt sværere at se på mig, end på, på hans helt hvide så, så det er sådan... Men de er lige store. Øh, det er bare benene, der måske ikke er lige store. Ja, ja, men er, er det, altså, nu tænker jeg, er det sådan en fem centimeter? Den er... er en, den er, det er nok... Sådan, uh, håndflade? Ikke okay. så stor den. Jo, jo, håndfladen. Det passer nok meget godt. Den er en meget fin lille, diskret en, på mig i hvert fald. Men sidder langt nok oppe, på baglovet til, at shortsene dækker? Ja, så, så ædru var vi alligevel nødt at blive, inden, øh, inden vi skulle have den lavet, at vi godt kunne se, at den, den skulle måske sidde et sted, hvor, der ikke, hvor du altid havde den skjult, øh, mere eller mindre. Og, og havde, du overvejet, havde du overvejet at få tatovering før den aften, eller var det først på den aften, at du ligesom tænkte, det kunne fandme være en god idé? Det var, det var en ret øh, spontan idé. Det var ikke lige, at okay. jeg havde gået og, og fiflet <laughs> med, at jeg skulle skulle have en eller anden fed tribal på overarmen, eller sådan noget. Så det var nej, lidt, nej, nej. Øh, jeg, jeg tror, det var en ting. Jeg tror ikke, jeg får flere. Nå. Men øh, man skal aldrig sige aldrig. Man ved jo ikke, hvad sådan nogle gode aftener, de kan bide <laughs> kan, kan på. Nå, men øh, indtil videre har vi overhovedet ikke holdt os til dagsordenen, øh, som Niklas og jeg har øh, skrevet ned på et stykke papir. Men lad os prøve at komme lidt tilbage til den, fordi hvis vi skal prøve at følge lidt af din karriere der, så, så sagde du selv det her med, at du, at du er omkring A.G. allerede før, at de ligesom rykker i ligaen. Hvordan, hvordan kommer du til? hvis vi... vi du spiller, spiller du i himmellev? Nej, jeg spiller i, i FIF og har fået lov til at træne med FCK, som det hedder dengang, et par gange om ugen, sådan, og... Og så var det sådan lidt, hvad skulle der, skulle der ske, jeg øh, havde mulighed for at blive i FCK og kunne godt se, så ville jeg komme til at spille øh, ja, ikke ret mange minutter. Øh, og så kom muligheden så for at komme, komme med over i, i AG øh, hvor Claus hvor så skulle være træner sammen med Hersken, og Claus kendte jeg jo en lille smule fra, fra træningen i, i FCK. Øh, og det var jo selvfølgelig også, man kan sige, at jeg var stadigvæk, det var egentlig mit sidste år som, som ungdomsspiller, øh, så jeg tænkte egentlig, at det var, det var mere en rigtig udfordring at skulle spille, spille første division, øh, og så også med, med udsigten til, at man forhåbentlig kunne få, få noget mere spiletid. Øh, og stadigvæk var der jo... Altså, Lars Jørgensen var jo hentet til, til den sæson, og Claus skulle være spændende træner og sådan noget. Så der var jo masser, der havde mere end rigelig erfaring til, hvad jeg overhovedet kunne nå at, at suge til mig på, på det over alligevel. Og jeg synes jo også, at det hele det her AG-projekt lød ret, ret spændende. Ja, ja, og det er Claus Brun Jørgensen. Ja, Claus. Ja, ja. <laughs> så så det, blev, det blev AG. Og man kan så sige... Det var jo så nok endt ud i det samme, uanset om det var blevet det ene eller det andet, for det endte med, at de, de købte, købte resterne af FCK. Men så, ja, det var jo et, et monsterhold, hvis man kan sige det sådan, de havde på, på benene allerede fra, fra første sæson i, i AG, og kunne I godt se igen, at at det blev nok ikke lige i første omgang, jeg fik slået Mikkel Hansen af pinden. Øh, det har så taget mange år, det er stadig ikke lykkedes, men øh, der, der er jo nogle no no no år endnu, øh, på et eller andet tidspunkt, så stopper han vel før mig. Øh, så, øh, så jeg fik, øh, fik den her mulighed for at tage til, til Nordsjælland, øh, og det gik jo så nok, øh, hvis jeg skal være ærlig over, over alle forventninger, øh, Året startede også, hvis man sådan skal være lidt, lidt hård, lidt heldig for min side. Markussen blev, blev skadet, og, og der var også nogle andre skader i starten af året. Så da vi startede, der var vi tre bagspiller. Det betød jo også bare, at, at tøjlerne var endnu mere frie, end, end de var i forvejen, og de var sådan set ret, ret frie. Så det der med at kunne spille uden, uden pres og ja, bare, bare spille og have det sjovt, det betød jo også, at, at så fik jeg egentlig en, en fantastisk start på, på ligalivet, synes jeg i hvert fald selv, og, og spillede en sæson, som, som nok gik over, hvad jeg overhovedet havde sådan en tur, tur håb på, at det kunne, kunne blive, og blev jo så også så god, at, at AG gerne ville have, at jeg tilbage i året efter. Og så er du med i, da de så er kommet i, i ligaen der, der er du så med hos, hos AG og, og med til sådan det eventyr, der var der. Hvordan oplevede du den periode? Jamen, det var et, et fantastisk år, og jeg er på mange måder stadig ked af, at det stoppede, som det, det gjorde. Det var nogle rigtig fede typer, der var holdet. Også, altså, har jeg har været dengang? Det var i 12. Jeg har været 21. Mm. Øh, de mange og suge til både defensivt og offensivt og fik stadigvæk muligheden for at, at få nogle minutter på, på banen og også i nogle af de, af de sjove kamp så det var på mange måder et, et helt perfekt år for mig og den gang havde jeg jo egentlig en idé om at hvis jeg ellers for at være, være god nok så var det et sted jeg kunne, kunne spille nærmest hele min karriere jeg tror, det har aldrig været så, hvis man kan sige, væsentligt for mig, det med at skulle, skulle tage ud, bare for at tage, tage ud. Altså, jeg er taget ud, fordi der var nogle ting, jeg gerne ville, ville vinde, men jeg AG havde jeg jo egentlig en forhåbningen en forventning om, at, at det hele det kunne, kunne lade sig gøre. Øh, og vi nåede jo også, øh, også fra en for allerede det, det første år i Champions League. Øh, ja, ja. Så der var jo sådan udsigt til, at hvis man ellers skulle sørge for at blive ved med at blive bedre, at man så også kunne få lov til at, at blive der. Og er det, så, øh, er det så den connection, der er mellem Regnecker og AG, der gør, at du ryger til Regnecker efterfølgende, øh, senere? Øh, eller, eller er det helt andre ting, der gør, at du kommer derned? Nej, det er faktisk, det er faktisk tilfældigt. Det er mere, mere, hvis man kan sige, forbindelsen, som mig som og havde fra, fra Aalborg-tiden, at der de så vil have ham, så vil han også gerne have, at jeg tog med. ja. ja. Øh, og så kan det jo måske godt være at, øh, Sådan underbevidst At jeg har Dengang kigget på Regnecker-projektet og tænkt at det så fedt ud Fordi jeg måske har, har kendt lidt mere til det End ellers øh, mm. Men egentlig synes jeg At, at Regnecker havde et, et vanvittigt fedt hold På det tidspunkt øh, Sindssygt god målmand <laughs> Sindssygt god målmand, som så bare, <laughs> som bare smuttede Men, øh, men ellers så, så synes jeg, det så, så rigtig fedt ud Og jeg tror også, at, øh, at det var noget, jeg kunne have, have tænkt mig at gøre Også selvom Nikolaj ikke skulle have været, været træner der Ja, okay, ja, ja så, os, så går vi lige skridtet tilbage til Aalborg nemlig øh, For efter AG, det Sejler. Øh, og så, så står man der uden... Jeg ved ikke rigtigt, hvordan oplever du, at, øh, at AG pludselig ikke er mere? Øh, er du afsted inden da, eller Jamen, vi er, så er du afsted øh, på bagkant af det? Øh, vi er på Playitas på, på, på opstartstur. også som er hjemme, det er jo under OL, øh, så dem, som er til OL, er ikke med. Øh, og er lige kommet ned og er i gang med, havde godt læst og hørt lidt sådan i dagene op til, men de havde bare sagt på, at I, I tager bare afsted. Øh, det der, det skal vi ikke være bekymret for. Mm. Jeg kan ikke huske, om det er den første træning, eller om det er nummer to træning, men hvor, hvor vi bliver afbrudt i vores opvarmning. At, at vi skal stoppe med at træne, og sådan noget, at klubben er, er blevet bekadet konkurs, og ja, rent forsikringsteknisk var der ikke noget, der, der dækkede os, hvis vi blev ved med at, at træne. Så øh, ja, det var sgu lidt øh, kaotisk at stå nede på Fora til Ventura med, med rigtig dårlig forbindelse, øh, og sådan ikke helt vide, om man var, var købt eller solgt. Øh, vi der arbejdede jo, som kun han kan, øh, på at, at redde det og finde ud af, hvad der kunne gøres... Øh, og kom egentlig også i mål med mange ting. Men der var jo ikke rigtig noget at, at gøre, hvis man kan sige det sådan. Det var jo en sag, der var overdraget til en, en kurator. Øh, mm. Så nej, jeg står dernede øh, og har lige pludselig ikke nogen klub. Altså, det var ikke mere end et par måneder siden, at øh, vi var blevet, blevet danske mestre. Og Jesper havde sagt, Vil du, du bliver skudt den første, vi giver en, en 10 års øh, kontrakt. Øh, så det var... Ja, det var, det var så noget, noget råd. Øh, man finder så heldigvis øh, ret hurtigt en, en god, øh, god løsning, kunne jeg mærke med, med Aalborg. Øh, Men var stadig ked af, at, at det var lukket, og det var jeg virkelig nok i... Måske ind til, til jul eller sådan noget. At den var, den var sgu lidt hård at sluge, øh, for det var ikke det, jeg havde, havde regnet med eller sat næsen op efter, øh, men har så heldigvis altid følt mig, mig virkelig godt hjemme i Aalborg. Det havde jeg egentlig fra første dag af, men det tog stadigvæk noget, noget tid lige at ja, sluge skuffelsen over, at, at det sted, jeg måske havde forestillet mig, at jeg skulle være øh, hele min karriere, hvis det kunne lade sig gøre, det var bare væk fra den ene dag til den anden. Ja, hvis du er vokset op på, på Midtjylland også, og, øh, og pludselig skal... Altså A.G. ligger jo trods alt på Sjælland, og, og pludselig skulle du til også at flytte til Aalborg for at, at bo og leve. Der var også have været et skifte der. Ja, ja, helt, helt sikkert. Det var jo ikke lige det, der... Måske havde det været anderledes, hvis det var noget, man havde planlagt. Øh, men det blev jo bare... Øh... Jeg tror, det var den 10. august eller sådan noget, så det er jo midt i en, i en opstart, og det hastede jo også lidt at komme, komme op og være med, hvis man skulle, skulle blive integreret i, i det næste. Og, så det var jo øh, lidt, man kan sige, når man bare er sig selv, så er der jo mange ting, der, der er nemmere og sådan noget, men, øh, men man skal jo lige finde et sted at bo, og mm. en by, hvor jeg aldrig har været og sådan noget. Øh, ja. Men det har jo så heldigvis øh, vist sig... Og være et, et fantastisk match alligevel. Mm. Øh, men, men lige i momentet, der, der gik jeg nok egentlig bare at være uden sådan. Og, altså jeg var jo glad for at bare at komme videre og også komme til en, en anden god, øh, god klub. Men det var jo ikke det, jeg ligesom havde forventet, der skulle, skulle ske. Så det var man måske også nu, når jeg tænker tilbage på det, egentlig lidt mere ramt over, at man sådan, måske lige gik og, og havde en fornemmelse for i situationen. Mm. Ja, og så i en, i en ung alder ikke? Altså, Hvis du har været i start 20'erne Det er jo heller ikke fordi man nødvendigvis har Lige pondusen til at Ja, i hvert fald Stå igennem øh, Jo, det gjorde du selvfølgelig, men jeg mener bare det er jo, Man er jo stadig måske lidt mere skrøbelig På det tidspunkt i hvert fald Helt, helt sikkert øh, Og måske ikke lige så god til at mærke efter Hvad, hvad man egentlig mm. lige selv går at tænker Du ender så med at være i Aalborg i To år, inden du så laver skiftet Og jeg tænker, der er mange, der faktisk husker dig fra Aalborg-tiden Du sagde, du havde en fantastisk tid deroppe Og lære byen at kende Er det, er det rigtigt forstået? Ja, det var, det var på alle måder et, et godt match Altså, jeg følte mig, mig rigtig godt til rette Med, med holdet og med byen øh, Og klubben øh, Og har måske også øh, På en eller anden måde En fornemmelse af, at jeg havde været der mere end, end de to sæsoner, det er egentlig kun noget at, at blive til og også blevet ved med at komme øh, i Aalborg efterfølgende, øh, og har så også øh, mødt Line, som er, er fra Aalborg deroppe. Ja, okay. øh, så, så tilknytningen, den er sådan blevet ved med at, at være der, øh, og er der jo så selvfølgelig endnu mere nu, øh, efter jeg har, har mødt Line. Og så tager du til Regnækker, og der er du, og det, det bliver jeg faktisk overrasket over, men der er du alligevel 6 år. Ja, det, tiden den gik den, gik, den gik hurtigt. <laughs> Ja, det er, når jeg lige sidder og kigger nu, og, og så tænker 6 seks år alligevel. Øhm, når I at have et, et overlap? Øh, var jeg Ja, et år. Et år går jeg ud, så, så var han væk. <laughs> og så vinder I mesterskaber på stribe derefter. <laughs> <laughs> ja, det er perfekt. Jeg har mig at tilrettelagt det hele for. Ja, det har vi så desværre fået taget hævn for de sidste par år. Men, øh, men ja, vi, øh, vi havde en lidt... I hvert fald nok se for Niklas side lidt skæve timing af, af, hvornår titlerne de begyndte at komme i hus. Men, øh, men du bliver glad for at være i Regnækker, også selvom at, øh, at Nikolaj han på et eller andet tidspunkt dribler videre, så, øh, så, så bliver du der og, og bliver glad for, for det sydtyske? Øh, ja, øh, man kan sige, at jeg var ikke, øh, ikke så glad for, for, hvordan den sæson så gik, øh, da Nikolaj faktisk ikke var der. Øh, men jeg havde, havde et år tilbage, og der kom en ny træner og... Jeg var jo rigtig glad for de, den tid, jeg havde haft, øh, og havde egentlig heller ikke forestillet mig, at, at det år så skulle gå, som det, som det gjorde. Æh, men fik jo ret hurtigere i sæsonen at vide, at, at de ikke ville forlænge, øh, og spillede jo i de første mange kampe øh, nærmest heller ikke. Æh, så der, der gik, det var en, en mystisk sæson, Øh, og så endte det jo så med, at, at Christian øh, blev, blev fyret, og så kom der en ny, øh, ny træner ind, øh, og så endte jeg heldigvis øh, med at, at have nogle gode sidste måneder der, øh, inden corona lukkede det, det hele ned. Øh, så på den måde var jeg glad for, at, at de sidste, øh, jamen jeg var det måske i virkeligheden kun tre uger ved noget her, men at, øh, at det trods alt blev, blev med, med lidt mere... Øh, sjovt at man gik, gik ud af det For det var jo øh, Det havde jo været, været Ja, det blev jo så Hvis man ikke regner corona med Egentlig kun fem og et halvt Men det havde jo været, været Fem rigtig gode, øh, gode sæsoner for, for inden øh, Og var jo også øh, Glad for For de mennesker, jeg havde lært at, at kende ned Og nu er du så i, i Flensborg øh, Mads, altså, og har været der siden 20 Som jo var det her skøre sådan Corona-år, hvor man pludselig skift over, og så er du der. Øh, hvordan har det været her de sidste, øh, de sidste års tid i Ja, i Jamen, det har faktisk været, været rigtig godt. Altså, det var jo sådan lidt, øh, lidt underligt at skifte til dem, som nok sådan set over alle seks år har været, været vores største konkurrent. Mm. Øh, i, i min første år, så det har jo været nogen, man på en eller anden måde sådan har, har hadet, eller hvad man skal sige, og så lige pludselig at skulle spille, spille der. Ja, ja. Så det, det, det var jo på en eller anden måde en lidt mærkelig fornemmelse, men, men det har aldrig været mærkeligt, efter jeg så kom her. Altså jeg har følt mig rigtig godt til rette i, i holdet og i, i klubben egentlig fra første dag af, og jeg er også meget mere glad for at, at være her, end, end jeg nok havde troet på, at det skulle blive. Øh, ja, ja, ja. Hvis jeg skal være, være helt ærlig. Øh, fordi at, at jeg synes, det var en speciel konstellation, at man havde spillet mod hinanden øh, om, om så meget. Øh, mm. Så mange år. Æ, men det har, det har indtil videre været et, et virkelig godt match. Æ, så var det et mærkeligt år at flytte Altså, jeg tror måske ikke, at vi er så anderledes under corona, eller, eller om der ikke er, der, der, der, der, der okay. er sådan ret dødt. Men, men sådan, øh, hele det her med at, at komme tættere på Danmark og måske tage nogle ture ind til, til Flensborg eller køre en tur til Aarhus eller et eller andet, når, når man har fri, det er jo ikke noget, vi har noget at, at bruge nu, hvis man kan sige det sådan. Nej nej. Øh, så, så på den måde var det jo sådan lidt, ja, så var vi bare i i Handevit, og der var helt, helt død på mange måder i, i lang tid. Æ, men vi har alligevel vi har fået set vores familie meget mere. Æ, og ja, det har været, det har været, rigtig, det har været rigtig godt. Æ, og kan jo så mærke nu, at nu begynder livet så småt og vende lidt mere tilbage til det, til det normale. Mm. Æ, og selvfølgelig også, at der er mennesker i hallen igen. Æ, var jo også noget af det, jeg havde glædet mig til. Nu kendte jeg det jo kun som, som modstander. Ja, ja. Øh. ja, og så tænker jeg, at der er også flere danskere altså i, i og omkring holdet. Øh. Men det er jo ikke altid godt. Det behøver det ikke, det behøver det ikke at være, men, øh, men vi har, synes jeg, nogle af de, de bedre slags. Af dem, der spiller i Bundesliga. Nå, ja, men... Øh, To, to, to, to, to Jæls, sekunder, to siger det? er Ja, ja. Det er håndboldstjerne, hun er lige kommet hjem. Hvad, hun startet til håndbold, eller har hun hele tiden gået til håndbold? Nej, hun er, hun er startet op igen, Anna. Ja. Ja. Så hun kommer jo, altså helt vanvittigt, Det har jo, øh, at jeg har været til én træning, og så tager hun ud og spiller kamp, og hun har jo ikke, øh, ja. øh, altså... Hvad er det for et hold? Det er sådan noget, seri 3, eller eller andet. Hande et hold? Nej, nej, det er i Danmark. Nå? Okay. og kommer bare hjem, altså, så mørbanke så jeg ikke engang ud, hvis jeg har haft en helt overkamp. kamp. Altså sådan blå over det hele og kan næsten ikke gå. Og, uh... Det er perfekt. Lige hårdt. <laughs> ja, det var godt nok. Uh... Det var voldsomt. Så, men, uh... Ej, nu har hun, har hun i hvert fald børnene, hvis der er noget. Men uh... jeg ved ikke, hvor, hvor vi kom uh... fra. Okay. <laughs> Afsnit, det var sponsoreret af Hummel og Faxe Kondi, og husk, der altså inde på Hummel er 20% rabat, hvis man bruger koden duften 20 på hele hummel.dk, også på den her Gis GG 12 sko. Det gælder dog ikke på i forvejen nedsatte varer og tilbud her. Det løber altså frem til den 20. januar, så man skal være en lille smule hurtig. Nu må I have det rigtig godt, til vi lyttes ved indlænge igen. Det bliver selvfølgelig med endnu et afsnit med Mads Menser, inden vi så skal høre lidt fra Niklas og inden vi skal høre lidt fra den gode Nicolaj Jacobsen.